Ötödik rész A szokásos fogadtatás A szokásos fogadtatás várt ránk. Sok sikoltozás és ütlegelés. Hunya Folkman Berkovics Bráhá a podgyásza miatt aggódott. Hozott egy bőröndöt a marha vagomban, És poprádóta gondosan őrizte, De most az őrök ordítoztak vele. Rausz! Rausz! Hogyan ugorjon le a kocsiról? Nem tudta megfogni a csomagját, mindenütt emberek tolongtak. Dühös, pórázokat rángató kutyákat látott, eszesz egyenruhás férfiakat, és ott volt a húga, katka is, akire figyelnie kellett. – Ne aggódjanak! – kiáltotta az egyik őr. – A podgyásokat majd mi bevisszük. – Honnan tudják majd, hogy melyik csomag kijé? – tűnődött magában Bracha. Nagyot kellett ugrani a kocsiból a fából ácsolt, mint egy 500 méter hosszú peronra. A rámpáról, ahogy Auschwitzban nevezték, falépcsők vezettek az útra. A koncentrációs táborba befutó transportok erre a mellékvágányra érkeztek. A rámpától nem messze a forgalmas Auschwitzon áthaladó, Bécset és Krakót összekötő, fővonalat üzemeltető személyzet épületei álltak. Az egyik ilyen házban lakott a 14 éves Boguslava Glovacka, az egyik ss tiszt szobalánya. Időnként beszalajtották a táborba elintézni valamit, és ilyenkor néha találkozott a cipész és varróműhelyben dolgozó rabokkal. Boguslava elmondta, hogy lehetetlen lett volna nem felfigyelni a vonatok érkezésére. Amint a szerelvény megállt, elképesztő hangzavar támadt. Az SS felügyelők ordítoztak, a leszállított utasok sírtak és jajgattak, a kutyák ugattak és lövések dördőtek. Az újonnan érkezők néhány pillanatig a szabad levegőn álltak, civil emberek módjára, mint a normális emberek. Amikor körbenéztek, csikos ruhás alakokat láttak a földeken dolgozni. Azt hittük elmebetegek, idézte fel az egyik lány. A csíkos ruhák és kopaszra borotvált vált fejek alapján azt feltételezték, hogy egy elmegyógyintézet úgyintézet látják. Braha emelt fővel állt, bár nem maradt más tulajdona, mint a rajta lévő ruhák és a zsebében néhány vitamin, édesanyja értékes búcsúajándéka. Aztán megindult a menet, amely minden lépéssel távolabb vitte őket a normalitástól. Nem sokára délnek fordultak. Szöges drót és őrtornyok vették körül őket. Az utat tégla és faépületek szegélyezték. A későbbi transportokat, amelyekkel családok és idős emberek is érkeztek, vörös kereszt feliratú, nagy teherautók megnyugtató látványa fogadta. Nem lehet olyan rossz hely, ahol ott a kereszt, gondolta egy szlovákiai lány, aki 1942 Júliusában került a táborba. Nem tudhatta, hogy Oswald Pól, a koncentrációs táborok vezető adminisztrátora, egyben a Német-Vörös Kereszt irányító testületének elnöke, és ennek köszönhető, hogy a kettő között visszataszító együttműködés született. Az érkezőkben bizalmat keltő teherautók, ugyanis egyenesen a gázkamrákba vitték utasaikat. Júliusra már életbe lépett az a rendelkezés, hogy az újonnan befutó transportokból mindenkit meg kell ölni, akinek a munkájára nincs szükség. Attól kezdve a beérkezők közül már a rámpán kiválogatták, ki élhet és kinek kell meghalnia. Amikor az első szlovákiai transportok begördültek, 1942. márciusában és áprilisában még nem végeztek szelekciót. Az akkor deportált nők még dolgozni érkeztek. Kőfejtők, kemencék és téglakupacok mellett haladtak el a stámláger, azaz a főtábor, más néven Auschwitz első kapuja irányába. A kaput egy ott kovács, Jan Livasz készítette, és kezdetben ez volt a láger bejárata. De időközben a komplexum már jóval túlnőtt eredeti határain. Alice Strauss felnézett, amikor a kapun, és elolvashatta a kovácsolt vas feliratot. Arbeit macht frei. A munka szabaddá tesz. Brahaék poprádról induló transportja április harmadikán futott be, de már túl későre járt ahhoz, hogy azonnal elkezdjék a rabosítás szokásos feldolgozásnak nevezett folyamatát. Ezért a nőket átterelték a táboron, egy vörös téglás épületsorhoz, amelyet eredetileg munkásszállónak építettek a vasúti csomópont közelében, majd később a lengyel hadsereg használta. Az új parancsnok Rudolf Hössz irányítása alatt 1940-ben mindegyik blokkra ráépítettek még egy emeletet és egy teret. így több száz fogoly elfért bennük. A 30 blokkból tizet az első zsidó transportokkal érkező szlovákiai nők számára jelölték ki. Brahát, Katkát és a többieket az egyik ilyen épületbe terelték be. A tíz blokk egyik oldalán magas betonkerítés választotta el a tábor részét a férfiakétól. Nemrég építették meg. A másik oldalon téglafal zárta el a rabokat a külvilágtól. A túloldalán a Legionov utcán állt a parancsnok kényelmes villája. A házat 1937-ben nem sokkal a háború előtt építette egy szójá nevű lengyel őrmester, akit az SS-fegyvereseinek felügyelete alatt 1940. július 8-án rövid úton kilakoltattak. A megszálló németek kívánságára az egész területet ki kellett üríteni. Hedvig Hösz egyre gyarapodó családjával, otthonosan berendezkedett a Szójaházban. 1942-től még vendégkönyvet is tartott. A látogatók töltőtollal írhattak bele, hogy megköszönjék a vendéglátást Rudolfnak és Hedvignek. A raboknak fenntartott blokkokban nem volt házigazda, aki szívélyesen üdvözölte volna az újjannan érkezőket. Ehelyett a szlovákiai nők más rabok, kápók felügyelete alá kerültek. Ezek a foglyok nem zsidók, hanem többnyire német nők voltak, akik köztörvényes bűnözőként vagy az állam ellenségeiként kerültek át a Ravensbrücki koncentrációs táborból, nem sokkal az első zsidótransport begördülése előtt. Ők már tudták, mi kell a túléléshez a lágerekben, és azt is, hogy funkcionáriusként előnyökhöz juthatnak. A koncentrációs táborok lakói és a háború utáni társadalom számára a kápószó egyet jelentett a kegyetlenséggel és erőszakkal. A túlélők beszámolóiból kiviláglik, hogy akiket természetük vagy mostoha körülményeik lezüllesztettek, valóban egyszerre voltak a bántalmazások elszenvedői és elkövetői. De akadtak olyanok is, akik nem éltek vissza kevéske hatalmukkal. Fuchs Márta például, akit idővel a felső szabóműhely kápójának neveztek ki, kiváltságos pozícióját arra használta, hogy viszonylag biztonságos és emberhez méltóbb körülményeket teremtsen a különítményébe tartozó nők számára. Amikor megérkezett Auschwitzba, Márta is csak egy volt a rémült foglyok közül, akik meglehetősen mostoha helyzetben találták magukat. Brahát és Hugát társaikkal együtt egy üres épületbe terelték, ahol csak némi szalma várta őket a padlón. Valahogy a fülükbe jutott egy üzenet, hogy dugják el a dolgaikat, különben mindent elvesznek tőlük. Braha és Katka beállt az élőláncot alkotó lányok közé, akik különböző tárgyakat adogattak egymásnak, hogy a gerendák fölött a mennyezet alá rejtsék, fésüket, szappanokat, zsebkendőket. Braha döbbenten vette észre, hogy egy SS nő áll mellette a láncban. A női őröket is akkor küldték át Ravensbrückből, amikor a kápónak szánt rabokat. Braha alkudozni kezdett vele. Ha most segít nekem, adok a vitaminomból. Szürreális pillanat volt, de Braha a táborban mindent bizarnak talált. Egy szlovákiai rab valahogy egy doboz szardéniát csempészett be magával. Az egyik kápó elvette tőle, és azonnal falni kezdte. Bráhát csodálkozva nézte, nem értette, hogy lehet valaki ennyire izgatott egy kis konzervhaltól. Hamarosan megtudta. Első szálláshelyükön voltak mosdók és működő vécék, de az előbbiek mocskosak voltak. Utóbbiakból pedig közel sem volt elég ennyi emberre. Még egy kis ételt is kaptak, kását. Braha nem tudta megenni az egészet, ezért a tálkát a maradékkal az ablakpárkányra tette. Ellopták. Megint csak értetlenül állt a jelenség előtt. Reggel miután ivott valami barnás, meleg löttyöt, Braha kinézett az ablakon. A szomszédos épület előtt, szovjet katonai egyenruhában egy alak integetett neki, és furcsán hadonászott a feje körül, mint valami elmeháborodott. Valahonnan ismerős volt az arca. Hitetlenkedve állapította meg, hogy a legjobb barátnője az Iréne Reichenberg. Iréne egy pozsonyi transporttal érkezett néhány nappal korábban, március 28-án. Most éppen azt próbálta meg elmutatni Brahának, mitől néz ki ilyen furcsán. Ujjaival ollót formázott. Levágják a hajadat. Maradjatok csendben, és őrizzétek meg a humorérzéketeket. Edita Maliárova szavai, pozsonyi barátnőihez a rabosítási eljárás közben. Berkovics Bracha egyike volt annak a több mint hat ezer zsidónőnek, akiket 1942, március 26-a és április 29-e között szállítottak Auschwitzba. Összesen kilenc transporttal. Ezek voltak az első hivatalos auschwitz zsidó Szlovákiából, amelyeket Adolf Eichmann birodalmi biztonsági főhivatala, az RSHA szervezett. A Ravensbrückből átszállított ezer elítélttel együtt ők voltak az első női rabok a táborban. Dolgozni hozták őket, és a rabosítás folyamata is azt a célt szolgálta, hogy engedelmes munkásokká váljanak. A fizikailag és érzelmileg is durva bánásmód szándékosan arra irányult, hogy megalázzák a foglyokat. A túlélőktől gyakran megkérdezték, hogy miért nem álltak ellen. Akik az egészen keresztül mentek és életben maradtak, csak annyit feleltek, hogy akkor felfogni is alig tudták, mi történik velük. Ahogy Braha egyik társa később elmagyarázta, az ellenségnek fegyvere volt, mi pedig mesztelenül álltunk ott, és minden olyan gyorsan történt. Ugyan mit tehetett volna egy csapat szlovák lány, amikor beterelték őket egy tisztálkodó helyiségbe, és rájuk parancsoltak, hogy vetközzenek le? Először összezavarodtak. A kápók és eszeszfelügyelők siettek ordítozással és ütlegeléssel nyomatékot adni az utasításnak. Gyorsabban, gyorsabban! Az égszereiket is le kellett venniük. Breha húga Katka nem tudta elég fürgén kiszedni az egyik fülbevalóját, mire az egyik eszeszőr úgy pofon vágta, hogy a fülbevaló eltörött. A későbbi transportokkal érkezők újjakra szorult gyűrűit, a felügyelők türelmetlenül szétfűrészelték, a foglyok felsebzett kezéből folyt a vér. Így aztán a ruhák lekerültek, s velük a tábor előtti élet utolsó emlékei, az egyéniség külső jelei is elvesztek. A téli kabátokat, amelyek akkoriban komoly befektetésnek számítottak, és gondosan vigyáztak rájuk, a nők most kigombolták és maguk mellé tették. A kardigánokat és pulóvereket, amelyeket sok esetben házilag kötöttek, és az oldaluk felbojhosodott ott, ahol a karok a testhez most szintén le kellett vetni. Aztán tétova újjakkal kigombolták a blúzokat, és lehúzták az utazástól gyűrött, talán már verejtékfoltos szoknyák és ruhák cipzárját. A cipőket, csizmákat is levetették, és megszokásból egymás mellé helyezték a földön. A belső oldaluk finoman meghajolt, Ahogyan a tulajdonosuk lábformájához idomult, a sarkuk elkopott, mert sokat jártak rajta. Levették az oknikat, ujjakat vagy stoppoltakat. A harisnyatartókat kikapcsolták, a harisnyákat lehúzták. Csupasz lábbal álltak, talpuk fázott a hideg betonon. Közben szemük ide-oda cikázott, egymás tekintetét keresték. Ez igaz? Valóban velük történik mindez? Valóban arra kényszerítik őket, hogy nyilvánosan levetkőzzenek? Az ember a ruháját általában a hálószoba magányában, az orvosnál, esetleg az öltöző kabinjában, vagy egy áruház fülkéjében függöny mögött veszi le. Az Auschwitzba deportált lányok. Valószínűleg még sosem vetkőztek le mások szeme láttára, legfeljebb a lány előtt, ha egy szobában laktak. A nyilvános mezítelenség nem csak az egyéniségüktől, hanem a méltóságoktól is megfosztotta őket. A XX. század közepén az otthoni és társasági használatra szánt ruhák egyértelműen elkülönültek. Az utcán kosztümöt... Elegánsabb szoknyát, kabátot, kézitáskát, kalapot és iskolai egyenruhát viseltek. Otthon kényelmesebben öltöztek. Puha papucsba, kötött pulóverbe, házi kabátba bújtak. Kötényt kötöttek. Fehérneműben kizárólag a hálószobában mutatkoztak. Semmiképp sem egy hideg csarnokban. Bár a rabosításkor minden fogojnak mesztelenre kellett vetkőznie, a nők számára ez még nagyobb megszégyenítést jelentett. A hölgyek erényessége akkoriban még központi társadalmi értéknek számított, bár voltak már magamutogató hírességek és ruháikkal is lázadó nők. A jó kislányok szerényen öltözködtek, illendő hosszúságú szoknyát és nem túl kivágott blúzt viseltek, vállukat csak kánikulában hagyták csupaszon. Összetett, kifinomult szabályrendszer gondoskodott arról, hogy a ruhák vonzók, de ne kihívók legyenek. Az ortodox zsidónők ruha újja legalább könnyékig ért, kulcscsontjuk és térdük sosem maradt fedetlenül. A ruházatot vizslató szemek figyelték. A csoportnyomás hatására tartottak egy-egy összeállítást slamposnak vagy divatosnak. Az idősebb asszonyok kritizálták a kihívónak tartott darabokat. A férfiak a ruhákból következtettek arra, hogy egy nő megközelíthető-e vagy sem. A kinti világban rögtön megszólták azokat a lányokat, akik nem öltöztek visszafogottan. Auschwitzban azért ordítoztak velük, ha nem vetkőztek le elég gyorsan. Nagyon hamar sor került az utolsó rétegre, a fehér neműre. Ha valaki férfiak előtt kikapcsolta a melltartóját, vagy lecsúsztatta a vállán a kombinéja pántját, a normális életben csábító és cseppet sem illemtudó viselkedésnek számított. Auschwitzban torzvilág uralkodott, ahol a csábítás és az illem egyaránt értelmezhetetlenné vált. A nőknek nem volt választásuk, sem önrendelkezésük. A melltartókat le kellett venni. Parancsra kifűzték a fűzőket is. A tizenéves lányok számára, akik még nem békéltek meg változó testükkel, még rettenetesebb érzés lehetett, hogy domborulataikat vagy épp vélt hiányokat közszemlére tegyék. A felnőtt, de még hajadon nők hasonlóan kínosan élhették meg ezeket a pillanatokat. A meztelen női testet kizárólag a férj láthatta intim együttlétek alkalmával, de még akkor is vethette hálóink vagy takaró. Az idősebb asszonyok szintén szívesebben rejtették volna el a gyermekszülés, a kemény munka, vagy épp a bőséges lakomák nyomait viselő alakjukat. Az utolsó darabot, a védelem még megmaradt illúzióját volt a legnehezebb levetni, a bugyogót. Ez lehetett a hagyományos fajta, amelynek szárait tért fölött szalag össze, három kis gomba záródó, női alsónadrág. Vagy cipkés szélű, virágos hímzésű francia bugyi. Fehér, rózsaszín, kék vagy sárga, régi vagy új, csinos, praktikus, hibátlan vagy stoppolt. Mindegyiket le kellett venni, összehajtogatni, mint a többi darabot, amelyek még őrizték a test melegét. A fehér nemükkel addig ismert életük utolsó mementói is odalette. Néhányan a szemérem tájékuk elé tartották levetett alsójukat, így próbálták kétségbe esetten megőrizni méltóságuk maradékát. Kiskoruktól azt súlykolták beléjük, hogy az öltözködésük határozza meg, hogyan bánnak velük a férfiak. Aki szerényen öltözködik, azt nem szólítják le, és nem fogdossák meg az utcán, és nem lesz a még kimondani és rettenetes szexuális zaklatás vagy nemi erőszak áldozata. Ahogy az egyik poprádi transporttal érkező lányok betküzés után rettegve húzódtak közelebb egymáshoz, egy eszesz őr gúnyosan megjegyezte. Ezek biztosan valami zárdából jöttek. Mindegyik szűz! Honnan tudta? Onnan, hogy a nőket kézzel erőszakolták meg, miközben az őrök az elrejtett értéktárgyakat keresték. Ilyen körülmények között kellett tehát az újonnan érkező nőknek ruháikat levetniük miközben az SS felügyelők ordítoztak velük, disznóknak és ribancoknak nevezték őket. Tovább fokozta a megaláztatást, ha valaki éppen menstruált. Az 1940-es években az egészségügyi betétet vagy kendőt a bugyogóba tűzték, vagy egy derékköré kötött gumival rögzítették. Minden formájában abszolút tabu volt bárkinek is mutogatni, nemhogy ennyi embernek egyszerre. Most el kellett távolítani a vérzést felfogó eszközöket. A vörös cseppek szabadon hullottak alá, miközben a felügyelők szidalmazták a rabokat, hogy beszennyezik a környezetüket. Minden menstruáló nőre ez a kényszenvedés várt, amíg a stressztől és éhezéstől, illetve az ételükbe állítólag belekevert poroktól teljesen lenemált a havi ciklusuk. A rabosítás napján a vér végig a csupa szlábukon, nem csak a menzesz, hanem a durva testüregi motozások miatt is. Mindeközben a férfi és női SS őrök nézték őket. A tekintetük tele gyűlölettel, közönnyel, kárörömmel. Az SS orvosok úgy méregették őket, mint marhákat a vásárban, erőseke, egészségeseke, munkaképeseke. A nők közelebb húzódtak egymáshoz, vigaszt kerestek barátnőik és nővéreik között, bár mindegyikük önmagát láthatta a másik mezítelen testében. A megrázkódtatás ellenére már pislákolt bennük az ellenállás szikrája, az erő, amely felvértezte őket a sok hatások ellen, az együttérzés, amely arra késztette őket, hogy kezüket nyújtsák kétségbeesett társaiknak, akik már legszívesebben neki kiszaladtak volna az elektromos kerítésnek. Az egyik 21 éves lány, aki a Kárpátokból érkezett, így gondolkodott a bámészkodó eszes felügyelőkről. Elhatároztam, hogy nem szégyenkezem, nem érzem magam megalázottnak, alsóbrendűnek, nőiségentől és emberi mi voltomtól megfosztottnak, Egyszerűen keresztül néztem rajtuk. Öt perc leforgása alatt megfosztottak az emberi méltóság minden külső jegyétől, és megkülönböztethetetlenné váltam a többiektől. Anita lasker Bálfis Amikor Braha betöltötte a tizenhatodik életévét, elhatározta, hogy levágatja két hosszú copfját. Neki tetszett az új frizura, de voltak, akik sajnálták a szép haját. Látványos átalakulás volt kislányból, fiatal nővé. A haja nőiség egyik meghatározó szimbóluma volt. Míg a férfiak haját rövidre nyírták és olajjal zabolázták meg, a nők hosszabb fürtöket viseltek. Otthoni körülmények között hajtükkel, fonással, csatokkal és hajsütővassal készítettek frizurát. Utóbbinál ügyelni kellett, hogy a hullámok vagy loknék készítése közben meg ne égjenek a tincse. A fodrászsalonokban professzionális eszközöket alkalmaztak, például különleges dauergépeket, amelyek úgy néztek ki, mint valami gumiból készült fő. A stílusos hajviseleteket filmsztároktól lesték el, és szalagokkal, díszcsatokkal, virágokkal ékesítették. A német nők a légitámadások tiszteletére egy tiszta a levegő néven ismert frizurát hordtak. Népszerűek voltak a hajfestékek is, amelyekkel hatékonyan, bár nem túl kéméletes módon elfedették az ősszálakat, vagy a sötét zsidóhajat árjásra szőkíthették. A letartóztatást elkerülni kívánó zsidók körében ez bevett, bár kétségbeesett gyakorlat volt. A hölgyek néha póthajat is viseltek, hajpántokra vagy hajcsatokra rögzített loknikat boltban is lehetett kapni. Az ortodok zsidó nők számára az álhaj alapvető kiegészítőnek számított, mivel a férjes asszonyok a hagyományok alapján kopaszra borotválták a fejüket, és saját hajuk helyett az azaz parókát hordtak. Egyes vallási irányzatok szerint ugyanis a nők haja olyan erővel vonza a férfiakat, hogy a férjes asszonyoknak sállal vagy kendővel kell elfedniük, vagy teljesen le kell nyírniuk. Így óvták őket a kísértéstől. Parókát készen is lehetett kapni, de készülhetett az asszony saját házasság előtt levágott hajából, vagy később akár a lánya fonataiból is. Auschwitzban minden nőnek, akármilyen volt is a haja, természetes vagy hamis, világos vagy sötét, göndör vagy egyenes, frizérozott vagy egyszerű, meg kellett válnia tőle. Iréne ezt próbálta meg elmutogatni az ablakból leskelődő bráhának, ahogy ujjait, olló módjára mozgatta a feje körül. A hajvágáshoz használt pengék és borotfák éle hamar kicsorbult. A nyírást is rabok végezték, egytől egyik férfiak. Fogtak egy-egy marékhajat az előttük álló csupasz nők fején, és lenyisszantották. Imit amott kis pamacsok maradtak a vágás után. Amikor Iréne megérkezett a táborba, és meglátta az előző transportok immár kopasztagjait, úgy tűnődött magában, Uram Isten, mit követhettek el? Hogy néznek ki? Mit tettek velük? De még rosszabb is következett. Lábakat szét, ordították a felügyelők. A nők csendben, zokogva tűrték, hogy a szemérem szőrzetüket is leborot Meggyalázták és végképp megfosztották őket egyéniségüktől és méltóságuktól. Egy túlélő lerajzolta a borzalmas jelenetet. Kezdetleges vázlatán csupasz, mesztelen női alakok láthatók. Fejük fölé ilyett, zavart mondatokat írt. Te vagy az? Csinos az alakod? Hol vagy? A haj olyannyira meghatározza az egyéni külsőt, hogy kopaszon a barátnők és testvérek sem ismertek egymásra. Néhányan nevetni kezdtek, annyira komikus volt a látvány. Azon viccelődtek, hogy most úgy festenek, mint a fívéreik. Mások abból merítettek vigaszt, hogy nem egyedül szenvednek. Egyesek levágott hajuk egy-két fürtyét markolták, mintha emberségük utolsó darabkájába kapaszkodnának. Amikor Bráhá 16 éves korában levágatta a copfjait, pénzt kapott értük. A haj érték volt, el lehetett adni. A koncentrációs táborokban, amikor erőszakkal kopaszra nyírták a nőket, főleg higiéniai okokból tették, a tetvesedés elkerülésére, de a levágott haj nem ment veszendőbe. Richard Glücks himler egyik beosztottja, már 1940-ben úgy rendelkezett, hogy a koncentrációs táborokban összegyűlt hajat hasznosítani kell, külön a nőkét és külön a férfiakét. A rövidebb férfi hajból filcet vagy fonalat készíthettek. A hosszabb női hajszálakat is fonallá fonták, amiből zoknit kötöttek a tenger alatt járók személyzete, harisnyát a vasúti dolgozók számára, kalucsnit készítettek belőlük, vagy vízálló szövetet a torpedó lövedékek szárazon tartására. A levágott hajat megmosták, és a krematóriumok padlásán felakasztották száradni. A hulla égető kemencék hője hamar megszárította a fürtöket, amelyeket aztán fésülők vettek kezelésbe. A gyapjúkártoló cégek ötven feniget fizettek a hajkilójáért, amelyet a táborban osztályoztak és csomagoltak zsákokba. Auschwitz üzemeltetői jól kerestek a levágott hajon, és minden hónap ötödikén összesítették az ebből származó bevételt. A német textilipar már régóta igyekezett érretörni az innováció területén. A háború alatt francia hajat is feldolgoztak, amelyből kevert szálas szövet készült papucsok, kesztyűk és táskák gyártásához. Treblinka, Szobibor és Belzec 11 hónap leforgása alatt 25 teherautónyi hajat küldött Berlinbe. Ám nem ez volt az emberi testrészek felhasználásának legszörnyűbb módja. Franz Blaha, a Dachauban raboskodó cseorbos, 1946-os tanúvallomásában elmondta, hogy a lágerben emberi bőrt is feldolgoztak, lovagló nadrágok, kesztyűk, papucsok és táskák készítésére. Himmler szeretőjének, Hedvig Pothastnak állítólag volt egy emberi bőrbe kötött példánya a Mein Kampfból. Egy ilyen lelkületre épülő világba lépett be Iréne és Braha. Az egész olyan valószerűtlen volt, hogy fel sem tudtam fogni. Senki nem magyarázta el, mi történik, vagy mi fog történni. Berkovics Braha. Ideje megfürödni. Egyszerre több száz nő mártózott meg, amint egy másfél méter mély, szögletes tartályban. Se szappan, se törölköző. Iréne borzalmasnak találta, brá teljesen összezavarodott. Hintőpor helyett DDT-vel szórták le őket tetűírtást cím szóval. Mire Hunya Folkman megérkezett Lipcséből Auschwitzba 1943-ban, tartály helyett már zuhany várt az újrabokra. Hunya egy koszos fürdőhelyiségben találta magát, amelyet saunának neveztek, és amelyet újonnan építettek Auschwitz-2-ben, vagyis Birkenau-ban. Vetkőzés után két csoportba válogatták az érkezőket. Az egyikbe az idősebb, vagy láthatóan egészségügyi problémákkal küzdőnők kerültek, a másikba az erős fiatalok. Hunya szabak nélkül is értette, hogy ez mit jelent. Az egyik csoport élhet, a másikat halára szánták. Már hunya a paranc szerint összehajtogatta, és maga mellé tette a ruháit, a bakancsát magán hagyta, nehogy a felügyelők ellopják. Beállt a zuhanyrózsa alá, és várta a vízsugarat. Semmi. A náci haláltáborok zuhanyzónak álcázott gázkamrái napjainkban az ipari léptékű tömeggyilkosság talán legismertebb kellékei. Ám időbe tellett, mire a nácik eljutottak az áldozatokat agyonlövő, kivégző osztagoktól a pusztítás hatékonyabb eszközeihez. Az egész folyamatban sötét és meghatározó szerep jutott a ruháknak és a levetésüknek. Miután a nácik úgy döntöttek, hogy a civilek árkokba és gödrökbe lövése túlságosan sok emberi erőforrást és muníciót igényel, hatékonyabb megoldásokat kerestek, amelyek kevésbé traumatikusak a gyilkosságok végrehajtói számára. Kezdetben úgynevezett eutanázia injekciókkal kísérleteztek, majd a teherautók rakterébe vezetett kipufogó gázzal. Logisztikailag egyik sem bizonyult alkalmasnak a népírtásra. Az áttörés éppen Auschwitzban következett be, és részben a ruhák feldolgozásához kapcsolódott. Az alapproblémát a ruhatetű vagyis az általa terjesztett halálos kór a tifusz jelentette. A tetvek szeretik a meleget, a koszt és a zsúfoltságot. A márciusban és áprilisban Auschwitzba érkező nők tetvektől és ágyi poloskáktól hemzsegő barrakokba kerültek, az élősködők még az előző lakók vérén szaporodtak el. A rabosításkor kezdetleges módszerekkel elvégzett, a fejre és az egész testre kiterjedő borotfálás egyik célja a tetűfertőzés megelőzése volt. Az élősködők előszeretettel fészkelik be magukat a bőr hajlataiba és a ruhák ráncaiba. Megbújnak a gallírok alatt, a zsebek mélyén, a varrásokban és a szegélyekben. Olyan veszélyesek, hogy az Auschwitz-i föld alatti mozgalom egyes tagjai biológiai fegyverként használták. Tifusztal fertőzött példányokat rejtettek az SS tisztek ing és gallérja alá. Rudolf Hössztábor táborparancsnok okkal tartott a járványtól. Groteszk helyzet alakult ki. A táborlakok veszedelmes mocsokban éltek, egyrészt azért, mert nem állt rendelkezésre megfelelő infrastruktúra a tisztálkodáshoz. Másrészt azért, mert a rabokat a kártevő férgekkel egyenértékűnek, ekként pedig érdemtelennek tartották az emberhez méltó körülményekre. Ugyanakkor az SS tagjai nem szerettek volna megfertőződni a foglyok számára megfelelőnek tartott higiéniai körülmények miatt. Míg Hedvig Hösz és az eszesztisztek családtagjai, akik a láger területén kívül laktak, szappannal és meleg vízzel mosakodhattak, ruháikat és ágyneműjüket pedig helyi szolgáltatók mosták, a zsidónőknek nem jutott e féle luxus. Bracha, Iréne és a többiek kiszálltak a hideg, koszos fürdővízből, és azt látták, hogy a ruháik eltűntek. Fertőtleníteni vitték őket. Ebből a fertőtlenítésből nőtte ki magát, a gázkamrákban alkalmazott eljárás. Hogy a tábori tetűfertőzés ne ronthassa el az SS otthonok idéjét, gyakori volt a karantén és a rovarírtás. A főtábor hármas blokkjában külön kártevő kamrát alakítottak ki. Andrzej Rablin ott dolgozott, amikor 1940-ben Rudolf Hösz lett a tábor parancsnoka. A helyiséget telepakolták a rabok ruháival, amelyekben hemzsegtek a tetvek. Rendkívül mérgező, kristályos hidrogén-cianidot szórtak le, amely ciklon B néven került forgalomba. Az ajtókat lezárták. 24 óra várakozás után és társai gázmaszkban léptek be, miközben járt a szellőztető ventilátor. Később kedvezőbb hőmérséklet és szellőzés biztosításával a ruhákat 15 perccel a gáz eloszlása után már hordani lehetett. A rovarírtásért és fertőtlenítésért Karl Fritz Lagerführer felelt. Az ő ötlete volt, hogy a B-t emberi kártevőkön is próbálják ki, szovjet hadifoglyokon. Hössz megadta rá az engedét. Mindeközben Fritz feleségének ruháit, egy kényszermunkára fogott tizenéves lengyel lány, Emilia zseláznyi mosta, nehogy tetvesek legyenek. Fritz és emberei tapasztalat útján hamar megtanulták, hogy a halottakról nehéz levenni a ruhát. Sokkal kényelmesebb, ha az áldozatokat haláluk előtt ráveszik, hogy maguk vetkőzzenek le. Hogyan lehet ezt rendbontás és ellenállás nélkül elérni? Azt kell mondani nekik, hogy tisztálkodni mennek. Így született meg a megtévesztés alaposan kidolgozott rendszere. Maximilian Grabner, SS Unterstuhn-Führer 1942 vége felé az egyik Birkenau krematórium tetején állt, és így kiáltott az érkező zsidóknak. Most megfürdenek és fertőtlenítésen esnek át. Nem akarunk semmiféle járványt a táborban. Utasította őket, hogy szépen hajtogassák össze a ruháikat, cipőjüket pedig tegyék egymás mellé, hogy fürdés után megtalálják. Két lengyelektől rekvirált, brzezinkában németül birkenauban álló épületet alakítottak át, gázkamrává. A kis Píros ház 1942 márciusától üzemelt, a fehér parasztházban pedig júniustól kezdődtek, az elgázosítások. A nácik nem érték be ennyivel. Már elkészültek a négy ultramodern megsemmisítő központ ambiciózus tervei. Braha és Iréne közelebbről is megismerte az új gázkamrákat, mert az építésükre osztották be őket. Karl Bischoff, Eszes-Tornbahnführer vezette az Auschwitz gázkamrák és krematóriumok építését. Otto Moll, SS haupt sahrführer felelt azért, hogy a kivégzésre várók rendben levetkőzzenek. Frau Moll és Frau Bischoff nagy valószínűséggel szintén ügyfele lett Hedvig Hössz hamarosan létrehozott divatszalonjának. A Hösszvilla kőhajtásnyira állt Auschwitz egy eredeti krematóriumától, amelyet a lengyel kaszárnyához tartozó zöldségraktárból alakítottak át. A virágokkal, zöldellő pázsittal és facsemetékkel körülvet épület kellemes és cseppet sem fenyegető látványt nyújtott. Az áldozatok az előtérben vetkőztek le, és tízesével végezték ki őket. Birkenau új, kifejezetten gyilkolásra tervezett gázkamráiban az előtereket rabaszul úgy alakították ki, hogy tisztálkodó helyiségek öltözőinek látszanak. Két ilyen öltözőbe összesen négyezer ember fért be. Az érkezők megnyugtatására több nyelven is kiírták fürdő és fertőtlenítő helyiség, és a tisztaság szabaddá tesz. A vetkőzőkben számozott akasztókat szereltek föl. A gázkamrába álcából zuhanyrózsákat is szereltek. Néhány áldozatnak szappant és törölközőt is adtak, hogy a megtévesztés még hatékonyabb legyen. A gázpelletet a tetőnyílásain dobták be. A fullasztó méreg nem magukból a zuhanyrózsákból szivárgott. Míg az áldozatok a vízsugárra vártak, amely sosem indult el, a halálos gáz terjedni kezdett. A gázkamra vastag betonfalain túl az kommandó tagjai összeszedték az öltözőkből a hátrahagyott ruhákat. Tábori ruhát kaptunk, és a jó cipőinket faklumpára cserélték. Hunya Folkman Hunya Folkman a száraz zuhanyrózsa alatt valójában a szerencsés kevesek közé tartozott akiket munkára és életre választottak ki. Igazi fürdőszobába terelték, nem gázkamrába. Csak azért nem jött víz, mert az zuhany elromlott. Hunya egy nedves rongyal törölgette le magát, aztán a lábán maradt bakancsában, mesztelenül ment a tábori ruhákért. A sors iróniája, hogy a fertőtlenítő blokkokban a tetvek elpusztítására tett minden erőfeszítés ellenére a foglyoknak kiosztott ruhák még mindig hemzsegtek az élősködőktől. Az 1942 tavaszán beérkező transportok utasait még nem várták női tábori rabruhák. Iréne, Braha Márta és társaik kezébe katonai uniformist nyomtak. Egyeseknek sötétzöld téli gyapjú felszerelés jutott, másoknak kekiszínű pamut nyári öltözött. Zubbonyán a gombjain Iréne sarló kalapács mintát vett észre, és rájött, hogy szobjet egyenruhát kapott. Előző tulajdonosai emlékére golyó ütötte lyukak, vér és székletfoltok égtelenkedtek rajta. Gázzal talán fertőtlenítették a ruhadarabokat, de ki nem mosták. A textilipar ellátási problémái miatt már 1940-ben sem jutott elég egyenruha a raboknak. Ezért viszonylag kevés női fogoly kapta meg a náci koncentrációs táborok jelképévé vált kék szürke csíkos gúnyát. Akik igen, azok sem örültek a durva vászomból vart lenge öltözetnek, amely a lábakat szabadon hagyta, és nem volt zsebe. A férfiaknak legalább nadrágot adtak, a csikos ruhákat is rabok készítették a tábori varrodákban. Amikor Alida de la Soul és Mariló Kolomba az első francia politikai foglyokkal, 1943. januárjában megérkezett, teljes tábori összeállítást kaptak. Csíkos ruhát, ujjatlan mellényt, szürke, érő bugyogót és durva szürke zoknit. Mindenki azt vette fel, ami jutott. Termetes nők préselődtek bele szűk ruhákba, míg pici társaik szinte elvesztek a csíkos zsákvászomban. Álida és Mári szerencsésnek mondhatta magát, a nőknek nem járt alsónemű. Az első transportok után szakadatlanul érkeztek az újabbak. A kereslet meghaladta a kínálatot. Mire Hunya Folkman 1943. júliusában Auschwitzba került, a korábban érkező deportáltak holmiát adták rá a rabokra. Rudolfhöz panaszkodott is, hogy még a megsemmisített zsidók ruházatának és cipőjének felhasználása sem orvosolta kielégítően a ruhahiányt. A ruhák kiosztása zűrzavaros – Sőt, fájdalmas esemény volt. A felügyelők ordibálása, szidalmai, füttyögése és korbács csattogása közepette, a nők bakonálló asztalok mellett futottak el, ahol egy öltözéket és egy pár cipőt dobtak oda nekik. Olykor a felügyelők, mint kecskék a hegyen, ültek a ruhahalmok tetején, és találomra vetették oda, ami a kezük ügyébe akadt. Azok a nők, akik korábban nagy gonddal, sőt elegánsan öltöztek, most kénytelenek voltak egy sejem blúzzal, sifon estéjével, vagy egy gyerek kabátkával beírni, vastag pamut felsővel a rekkenőhőségben, vagy nyári köntössel a téli hóviharban. Ez is a megalázás egy újabb formája volt. A cipőket és csizmákat is össze ki, néha felemás más párokban. Voltak, akik szatén papucsot kaptak, mások bakancsot, szandált, vagy magas sarkút. Túl nagyot, túl kicsit, túl szűket, túl szélesett. A méretet, stílust és praktikumot teljes mértékben nélkülöző összeállításokban a nők úgy festettek, mint valami groteszk színházi előadás szereplői. Akár szovjet katonai uniformist, Akár csíkos rabgúnyát vagy levetett civil ruhát viseltek, fogoly voltukat, a hátukra festett piros vagy fehér csík jelezte. A legrosszabbul azok jártak, akiknek csak nehéz facipő jutott. Bráha, Iréne és az első transportokkal érkezők közéjük tartoztak. Kibotorkáltak a hidegbe, zokni híján a lábuk már ekkor kidörzsölődött, és nagyon fázott. Hunya próbálta megtartani a bakancsát, amikor kiosztották neki a tábori felszerelést, de az egyik veterán fogoly észrevette, és rászólt. Ad ide a cipődet, kell nekem! Nem adom, nekem is kell a munkához, felelte Hunya. Munkához? kérdezett vissza a másik gúnyosan. Öt napig húzott ki élve, aztán a föld alá kerülsz. Hunya dübe gurult, és németül meg jidisül káromkodni kezdett, nem fogta vissza magát. Te nem élsz tovább öt napnál, és kerülsz a föld alá. A többiek döbbenten bámultak rá. Ez a makadság elképzelhetetlen volt a táborban. Sajnos még az ő csodálatra méltó magabiztossága sem volt elég, hogy megtartsa a lábán a bakancsot. Kényszerítették, hogy húzzon facipőt helyette. De megtörni azért nem tudták. Megkérdezte az egyik fiatal felügyelőt, az ujjanan érkezőknek mikor lesz alkalmuk könnyíteni magukon. Auschwitzban egy ilyen egyszerű kérdésért is súlyos büntetés járt, de meglepő módon az őr nem ripakodott rá. Ehelyett, hogy elsimítsa a konfliktust, egy magasabb rangú tiszthez fordult, és neki jegyezte meg. Úgy látszik, még nem tanulta meg, hogy tisztelje a fejje valóit. Hunya most sem palástolta a dühét. Hogy jön ahhoz, hogy engem tiszteletre tanítson? Sokkal fiatalabb nálam, inkább maga tanulja meg az idősebbektől a tiszteletet. A pejes álló náci csodával határos módon meghátrált. Talán elevenébe találtak ezek a szavak. Hunya pedig elindult a felé. Olyan borzalmas állapotban voltak, hogy szinte megbánta, amiért ki akart menni. Amikor a felügyelők már nem hallhatták őket, a többi fogoly jót nevetett a jeleneten. Felszabadult kacagásuk megkönnyebbülésből, és a társuk bátorsága iránti csodálatból fakadt. Elképesztően nagy kincs, értékesebb az aranynál is, egy varrótű. tű. Ez a tű mentett meg bennünket. Zdenka fantlová. Rendes körülmények között a nő, aki elvette hunya talán sosem alacsonyodott volna le odáig, hogy másokat megfélemlítsen és kiraboljon. A túlélésért folyó küzdelemben azonban a foglyok gyakran félretették az erkölcsöt és a jómodort. Az erős lábbeli a túléléshez kellett ahogy kezdettől gyanította. A mezitlábas rabok a verést, vagy akár a halált kockáztatták. Néhányan a cipőjükkel a fejük alatt aludtak, nehogy álmukban elvegye valaki. Egymás meglopását a rabok nem nézték jó szemmel, de az nem számított bűnnek, ha az eszeztől szereztek dolgokat. A tábori zsargonban ezt organizálásnak nevezték, és nem feltétlenül volt önző cselekedet. Egyre többen részesültek az előnyeiből. Sok női fogoly ösztönösen részt akart venni benne. Az organizálás szorosabbra fűzte a barátságokat, és segített kapcsolatokat építeni egy olyan rendszerben, amely megpróbálta az embereket a legalantasabb ösztöneikre redukálni. A kedvesség és nagylelkűség apró gesztusainak fontos szerepük volt a tábori életben. Az emberséges cselekedetek még fényesebben ragyogtak a nélkülözés komor háttere előtt. Egy tizenéves lány zsebkendőket, sálakat és kesztyűket talált egy szemetesben, amelyeket ételre cserélt. Az élelmet aztán megosztotta a társaival, azok pedig, akikkel üzletet kötött, örültek a ritka kincseknek. Az egyik fogoly orvos két rony darabkát kapott ajándékba, a táborban ezek nagy értéknek számítottak, az egyiket zsebkendőnek, a másikat fogtisztításra használta. Az épületek bontásán dolgozó, munkakülönítmény tagjai pedig télen egy félpár pár gyapjuk adogattak kézről kézre egymás között. Az egyik csefogój felvett a földről egy pár vastag, meleg harisnyát, amelyet egy lengyel parasztasszony szándékosan dobott el, amikor látta, hogy a rabok mínusz húsz fokban mezitláb dolgoznak a táboron kívül. Barátnőivel elhatározták, hogy felváltva viselik mindenki egy-egy napig. Legszívesebben megöleltem volna azt az asszonyt, és kezet csókoltam volna neki, emlékezett vissza. Csodálatos és váratlan ajándék volt, Alig tértünk magunkhoz a meglepetéstől. A takarékossághoz korábban is hozzáedződött nők kreativitásukat most arra használták, hogy borzalmasan hiányos ruhatárukat feljavítsák. A rabruhák durva anyagán hamarosan meglátszottak új viselőik életvitelének nyomai. Kifeslettek és elszakadtak a kemény építőipari munkától. Átáztak és rothadni kezdtek a tisztítástól. Megszáradt sár repedezett rajtuk, verejtéktől és hasmenéses széklettől bűzlöttek, nedvedző sebek váladéka vagy vérszennyezte be. A körülmények ellenére a foglyok próbálták valamennyire megőrizni a méltóságukat. Amikor az egyik nő csodával határos módon hozzájutott egy varrótűhöz, nagy lelkülyen megosztotta társaival. A foglyok nem tarthattak eféle tárgyakat, de a varrás... Visszaadhatott valamennyit megtépázott önbecsülésükből, mert méretre igazíthatták a ruháikat. A lelecsúszkáló szoknyákra övet vartak. A nadrágok szárát leengedték, hogy a lábakból néhány centivel többet takarjanak, a bőruhákat bejjebb ették. Mivel gyakran organizáltak dolgokat, aki tehette, zokniból vagy sapkából kis szütyőt, más néven koldusbatyut készített. A titkos zsebeket a derekukra erősített madzagon hordták a ruhájuk alatt. Épp csak elfért benne egy adag kenyér, vagy az igazán gazdag rabokéban egy hiányos fogazatú fésű. A fehér nemű organizálása többnyire azok kiváltsága maradt, akiknek az elkövetkező hónapokban maradt rá erejük, hogy ilyesmin egyáltalán gondolkodjanak. A nehéz fizikai munka rettentően kényelmetlen tudat lenni, melltartó nélkül, Főleg ha a rabruha, durva szövetből készült. A foglyok régi ingekből, rony és a takarókból kihúzott szálakból készítettek maguknak melltartót. Ha nem tudtak varrótűt szerezni, kemény szalmadarabkát használtak helyette. Nem csupán arról volt szó, hogy valamivel kényelmesebben és praktikusabban öltözködhessenek. A tiszta rendezett külsejű foglyok egyértelmű előnyökre tehettek szert, piszkos, rongyos társaikhoz képest. Megjelenésük tükrözte az organizáláshoz szükséges kezdeményezőkészséget, a tisztálkodás igényét a borzalmas körülmények ellenére és a valamennyire visszaszerzett méltóságot. Még az eszes is kedvezőbben reagált, ha egy fogoly az önbizalom külső jeleit mutatta. A ruha az emberi mi voltunk jele. Cvetán Todorov Hunya egyik emlékezetes mondata így szólt. Kleider machen lajte, hadern machen lajze. vagyis ruha teszi az embert, a rongyoktól lesznek a tetvek. Az ismert közmondás kevésbé költői megfogalmazásban. Hunya a saját bőrén tapasztalta meg, milyen szoros az összefüggés az öltözködés és a méltóság között, és hogyan mutatják a ruhák viselőjük státuszát, vagy épp annak hiányát, a rongyoktól lesznek a tetvek, nem csak arra utal, hogy a vérszívók otthonos közege a szenny, hanem arra is, hogy a rongyos embereket tetvekként kezelik. A koncentrációs tábor a divat és osztálykülönbségek torz leképezéseként működött. A kiváltságos helyzetű kápók tisztességes lábbeliket, a legjobb egyenruhákat és olyan luxus kiegészítőket szerezhettek, mint a kötény, a harisnya, a sál és a fehérnemű. Alárendeltjeiknek jutottak a legócská rongyok. A ranglétra legalját a csupasság képviselte, ami sebezhetőséget, megaláztatást, erőszakot és végső soron halált jelentett. A hierarhia csúcsán a legelegánsabbak, a felügyelők álltak. munkával készült SS-uniformisuk számokra azt üzente, hogy felsőbbrendűek. Az Auschwitzba beosztott női felügyelők egy része, a Bund Deutscher Mädel, BDM, a Hitler lány tagozatának kötelékében már megszokta, hogy egyenruhát visel. Az SS uniformis hatásos ösztönzőnek bizonyult a nők számára, bár csak segédszolgálatos feladatokat láttak el, a férfiak Uralta náci rendszerben, és nem viselhettek sem rangjelzést, sem impozáns sújtásokat a zubbonyukon. Az egyenruhától így is azt érezhették, hogy hatalmuk van. Mind a férfi, mind a női felügyelőkre igaz volt, hogy civil ruhájukkal a lelkismeretüket is lebették. Amikor uniformist öltöttek, mindent csak parancsra tettek. A rongyos, éhes rabok előbb-utóbb óhatatlanul is hódalattal adóztak a fölöttük álló, rémületesen fenséges, egészséges felügyelőknek. Az őrök számára viszont ez könnyebbé tette, Hogy lenézzék ezeket az alsóbrendű létformákat, És úgy bánjanak velük, ahogy szerintük megérdemlik. Kevésbé esett nehezükre, Hogy kegyetlenkedjenek a foglyokkal, Ha nem emlékeztettek emberi lényre, És megfelelni látszottak a nekik tulajdonított képnek, Férgek, söpredék, disznók. Fontos volt, hogy a felügyelők Ne tudjanak azonosulni a foglyokkal, Minél nagyobb tátongot közöttük, annál könnyebb volt igazolni az erőszakot, még a tömeggyilkosságokat is, hiszen ők csak megszabadultak a parazitáktól. Nem számított, hogy mesztelenül a felügyelőnők is ugyanúgy néznek ki, mint a rabok, a ruha különböztette meg őket. Akár egy színpadi előadás, az elkövetők merész feketében és zöldben léptek színre. A közönség sovány szürke sziluettekből állt. A rabok a hidegtől reszketve várakoztak az órákon át tartó létszám ellenőrzéseken, míg az őrök vastak és vízálló kapucnis köpenyben számlálták őket. A foglyok lábán fájdalmas fagysérülések keletkeztek, míg kínzóik bőrcsizmát, harisnyát és kesztyűt viseltek. A rabok öltözékét sár, vér és széklet szennyezte, és tetvek őket. Felügyelőik tiszta ruhában Ápoltan, kisuvickolva feszítettek. Ilyen sokat számított a megjelenés. A nácik a tábori funkcionáriusoktól még eltűrtek némi divatozást. A kápok körében például népszerű volt a kézzel készített, hímzett kötény, de nem szerették, ha a dolgok természetes rendje túlságosan felborult. Bevet büntetési módszer volt a ruhák elkobzása. Amikor a lőszergyári dolgozók csinos rózsaszín és kék gallért vartak a munkaruhájukra, egy felügyelőnő vadul letépte róluk a szerény A rabok újat készítettek, és Petőfi gallérnak nevezték el. Auschwitz fennállásának első napjaiban, amikor az első zsidók megérkeztek, Berkovics Braha külseje megzavarta az egyik felügyelőt. Nem nézel ki zsidónak? Miért nem mondod, hogy árja vagy? kérdezte. Ha megteszi, Braha jobb bánásmódban részesülhetett volna, hiszen a zsidók a láger hierarchia legalsó fokán álltak. Ő azonban nem volt hajlandó erre. Bármi várjon is rá a húgakat mellett, és a barátnői Iréne és René oldalán akart szembenézni vele. Braha első... Ruhákkal kapcsolatos feladata nem az volt, hogy átalakítsa a szörnyű szovjet egyeruhát, amely neki jutott. Ahogy a többiek, ő is két anyagdarabkát kapott, rajtuk négy számjeggyel. Az egyiket a zubbonya elején, a bal oldalra kellett felragasztania, a másikat pedig magánál kellett tartania, hogy igazolja magát és megkapja a fejadagját. A rabokat az egyedi külső jegyek helyett immár számok alapján különböztették meg egymástól. Iréne észrevette, hogy a Ravensbrücki kápók rabszáma alatt fordított háromszög úgynevezett vinkel van. Megtudta, hogy a piros háromszög politikai elítéltet, a zöld köztörvényes bűnözőt, a fekete pedig társadalom ellenes elemeket jelöl, utóbbiak többnyire prostituáltak voltak. A háromszögekbe írt betű jelezte, a nemzeti hovatartozást. A lengyeleknél például a P. Iréne a 2786-os számot kapta, Huga, Edit pedig a következőt a 2787-est. Velük együtt kapott számot Fux Márta a 2043-ast és Kovács Olga a 2622-est. Brahának és Katkának, akik a 4. szlovákiai transporttal érkeztek, a 4245 és 4246-os szám jutott. Márta unokatestvérét Fuxhertát, aki az ötödik transporttal jött, a 4787-es rabként iktatták. de la és Mariló Kolumbát 31659-es és 31853-as számon regisztrálták ami jól mutatja, hogyan gyarapodott a tábor népessége 1943. januárjára. Amire Hunya Folkman megérkezett, az Auschwitzi komplexum már zsúfolásig megtelt. Hunya lett a 46351-es fogoly. Később, 1944. májusától újra egyessel kezdték a számozást, és ott vagy bétírtak elé, így igyekeztek leplezni, mekkora tömegek érkeztek már be akiket megérkezésükkor megsemmisítésre ítéltek, nem kaptak számot, csak sorba állították őket, és rájuk parancsoltak, hogy induljanak el az öltözők felé. Az első zsidótransportokkal érkező nők három hónappal a rabosítás után 1942. júniusában kaptak tetoválást, miután az őrök rájöttek, hogy a sok haláleset miatt máshogy nem tudják megbízhatóan azonosítani a foglyokat. A tintával a bőrbe karcolt számot könnyen leolvashatták, még a holtestekről is. Azok, akik júniusban még életben voltak, felsorakoztak a tetoválást végző két szlovákiai fiú előtt, és nyújtották a balkarjukat. A 2282-es számú fogoly, akit valaha Helen Sternnek szólítottak, megkérte a tetoválót, egy Lale Sokolov nevű fiatalembert, hogy lassan dolgozzon mert közben meg akarta kérdezni, tud-e valamit a férfiak táborába került rokonairól. Ezért az ő karjára nagyobb számjegyek kerültek, mint a többiekére. Braha karját is a szokásosnál feltűnőbb számozást csúfította el, mert tőle meg a tetováló érdeklődött a női táborban raboskodó saját családtagjairól. A számokat egy bonyolult nyilvántartásban rögzítették, amelyet az eszesz és a foglyok vezettek. Az első Ravensbrücki transportal transporttal áthelyezett kommunista-politikai fogoly, Anna Binder is az irodai részlegen dolgozott. A foglyokról egyesével adatlapot kellett kitöltenie, amelyen a név, születési dátum, foglalkozás és hasonló információk szerepeltek. A számtalan újonnan érkező között Fuchs Márta adatait is ő vette fel. Ez volt az első találkozásuk, de nem az utolsó. Azokban a havas, tél, végi napokban, 1942-ben több ezer viruló, egészséges fiatal nő alakult át felismerhetetlen, reszkető teremtésé, akinek a korát és a nemét is nehezen lehetett volna megállapítani. Ott álltak ötös sorokban, saját ruhájuktól megfosztva, meggyalázva, kopaszra borotválva, megszámozva, használt katonai uniformisban. Nem voltak többé tanulók. Háziasszonyok, varrónők, titkárnők, valaki szerelmei, bolti eladók, valaki lányai, kalapkészítők, énekesek, földművesek, tornászok, tanítók, ápolónők, csak cugangyi, újoncok. Megvetett, megszámozott, névtelen tárgyak. És így indultunk dolgozni, mondta Iréne Reichenberg, aki húgával és pozsonyi barátnőivel állt a sorban. Ahhoz, hogy a munka rémálomból a megmentőjük kíváljon, Túl kellett élniük az első évet.